Beste bake prozesuuen esperientziaz ikasten, mundu bat eta pauzu media Gobernuzkanpoko erakundeek Donostian antolatutako foroa. Azarroak hogeita zorzi, O tirala, arratsaldeko lauetan, irekiera ekitaldia, muu bat eta pauzu mediaren eskutik. Lauak eta lardeetan irekiera hitzaldia, bake prozesu baten marko teorikoa. Bostetan lehen mailan tematikoa, herri mugimenduen errola, bake prozesuetan eta bake akordioen jarraipenean. Arratsaldeko 6erdietan, isin enbarko alkut dokumentala Monika Alonsok aurkesturi. Azarabak 29, larun bata, amarretan. Bigarren maila tematikoa. Luratetasun eskubidea bake prozesuetan. 12 eta laordenetan, 3. maila tematikoa. Justizia transnazionala, nola heltzen da gataskatik bakera, justizia eta konponketa arratzaldeko lauretan laugarren mai tematikoa, bake prozesuetan kultura ezberdin duetako herria. Zeak laurden gutxitan, bozgarren mainan tematikoa, Bake prozesuuen erainkuntzan emakumaaren parte hartzea, mugimendu feministaren esperientzietatik. Mundu bat eta pauu media Gobernuz kanpoko erakundek antolatuta.